Hallå! Hallå! Jag är Björn Lindström och det här ljudet är första avsnittet av Elektrobadur. Det är den 13 juni 2011 och veckans novell är Norrlands problematiken av Lennart Sendsson. Vad är en Elektrobadur? Frågar du dig. I det här fallet är det ett nätradioprogram med noveller. Det första av sitt slag på svenska, såvitt jag vet. Vi som gör programmet tycker om berättelser som är fantastiska, rysliga, mystiska, förunderliga och kanske lite roliga. Inte med nödvändighet samtidigt och i den ordningen. Är du författare kan du läsa om våra villkor och riktlinjer för att skicka in noveller på vår hemsida elektrobadur.se. Under den närmsta stunden kommer du få höra två berättelser. Vi börjar med en drapa. En drapa är en novell på exakt hundra ord. Den här heter Bimba-fucka-reklamen- och är skriven av Erik Granström. Med den vann han tidskriften Enhörningens drapatävling 2004. Erik bor i Uppsala och har varit veterinär, PR-någonting- rollspelsförfattare, har en fantasy utgiven och en till på gång. Den första heter Svavelvinter- den är första delen i en ambitiös serie fantasiromaner och finns en nyligen i pocket, 50 kronor hos snätbokhanderna. Och just nu är det rätt tid att läsa den om du inte redan gjort det. Snart kommer nämligen del två i serien Slaktare små från förlaget Koltso. Det finns länkar i böckerna i noterna för avsnittet på vår hemsida. Nog om Erik. Berättar jag Margot Lande, regissör, regiassistent, interpretations- och improvisationspedagog och på senare tid också röster en del i inlärningsmaterial. Bimba fuckar reklamen av Erik Granström Upplandsöknen brinner Kall fusion slaknar hårt över 60 Och Bimbas och sonsvämmare fjärtar snart lika tommit som de strålslagna på Hospicity Gamma, beta, hela junkiga grekkörtigt solgrillar Bimbas nya playtoy silly -boobiesar. Bimba är stort törstig hon ser kolapoppmaskinen, men en enda fekad nykrona har hon i tubletten. kokskola Slipprigt och med syntvatten bara. Kokskicken snear dessutom på värmen. Drick gödelsoda, jinglar håller pulsen. Fraktalpack med oändlig utsträckning. Stort. Bimba sänker nicklet och burkarna inte gravar henne i handen. Hon lyser locket tills det poppar. Inuti finns fyra mindre burkar. Bimba läser på en. Drick gödelsoda, fraktalpack med oändlig utsträckning. Bimba fuckar reklamen. Välkommen tillbaka från reklampausen Där sa jag att Erik jobbat med PR Vill du vara med i programmet Men har inte tid och tålamod att skriva en hel novell Eller tycker du bara om kortnovellformatet? Skicka oss en drapa så kanske vi läser upp den Nu till Norrlands problematiken Jag lärde känna författaren till den här berättelsen Lennart Svensson När han bodde i Uppsala Sen dess har han flyttat till Härnösand I Ångermanland han är bildad i filosofi, religion, sanskrit och matlagning och har publicerat en novellsamling, en kokbok och två romaner på eget förlag. Du kan läsa om dem på hans blogg Svensson Galaxen där du kan köpa dem eller ladda ner dem gratis som e-böcker. Det finns en länk dit i avsnittsnoterna. Det finns också en länk till turistbyrån i Åsele. Nu. Nu börjar det. Norrlandsproblematiken av Lennart Svensson det var en strålande höstdag. En röd Opel Omega-kombi åkte norrut från Uppsala, for längs en övrigt öde E4, rullade över en Uppsala slätt som var vackert grön efter höstsådden och inramad av gula björkpartier. Himlen stod vid och blå, anden expanderade ut i astralkroppen, och det fanns inte ett problem i hela världen. Bakom ratten satt en viss rika Länseborg, spänstigt hår, sidbena, skarpa drag. Det var med blandade känslor han körde norrut denna dag. Det var verkligen inte vilken dag som helst. Och det var verkligen inte vilken resa som helst. För Länseborg var landets sista hopp. Han var mannen som skulle lösa problemet med lappsjukan. En högst rejäl farsot som drabbat norra landstelen som en blixt från en klar himmel. Länseborg styrde sin bil längs den öde vägen. Höll sina lagstarkade 90 trots att inga bilar i övrigt var ute. Ingen ville åka norrut längre. Där härskade ju lappsjukan. Länseborg rullade norrut och tänkte tillbaka på hur allt börjat. Hur han hade kallats in till sin chef på det psykologiska institutet där han jobbade. Du känner redan till Norrlandsproblemet, hade chefen sagt där han satt bakom sitt skrivbord. Isak Bedell, Kort och Tjock, Karl Flint. Länseborg satte sig i besöksstolen och nickade. Norrlandsproblemet, lappsjukan, skogskalenskapen. Alla kände till det. Och vi känner orsaken fortsatte chefen Norrlänningarna blev galna av att in i sina skogsbryn dagen lång Men så fort de lämnat landsänden har symptomen försvunnit Men nu vill jag en lösning på längre sikt Hur får norlänningarna att återvända? Bedell var chef för psykon, Ett psykologiskt forskningsinstitut i Uppsala Hälften ägt av universitet och näringsliv Han tog upp en karts i pennstället, Lät han studsa mot bordskiva några gånger fortsatte Kanske är vi lösningen på spåren men allt vi gör är att sitta i våra labb och forska Vi behöver någon ute på fältet Någon som kan spana runt och komma med nya impulser Menar på, sa Lenseberg. Du måste bege dig till Norrland Men varför just jag? Jo, sa Bedell Vi måste ha en forskare och en välmeriterad sån där ute på fältet En mångsidig herre För det är du väl du menar på mina metafysiska studier? Ja, precis dem. Vi sätter inte metafysiken i högsätet här på institutet. Det kan jag tillstå. Men nu måste vi. Ja, jag medger det. Vi står nämligen helt frågande inför denna sjuka. För att lösa den måste vilka metoder som helst tas till. Som vedertagen vetenskap och metafysik i skön förening. Iscensatt av en skarpsinnig forskare. Du. Nåja, sa det och slappnade av. Jag ska åka till Norrland och spana runt, göra iakttagelser. Huruvida jag sen låter metafysiken komma till tals vet jag inte. Men avgjort, sa Bedell, sträckte sig över bordet och skakade den andras hand. Jag vill se rapporten om en vecka. Norrlandsproblemet, lappsjukan, skogsgalenskapen. Plötsligt hade den drabbat denna landsända, Norrland. Plötsligt hade dess invånare blivit galna av ödsligheten och bara stirra in i dessa mörka skogsbryn överallt. De hade blivit skogstokiga. En gå strabbade norrländingarna. De tog med sig det viktigaste och lämnade landsdelen för sydligare nejder. För Mellan- och Sydsverige med sina öppna fält och lummiga lövskogar. Vad som helst utom den eviga tundran, den tusenmila barskogen som växte där uppe. Den gjorde folk galna med sin blotta existens. Provisoriska flyktingläger upprättades i Mälardalen och på slätten. Läkare och psykologer kopplades in och förhörde flyktingarna. Varför hade de flytt? Varför blev de galna av att bo där i skogsbältet? Man fick inga bra svar. Norrlängarna sa helt enkelt att de inte stod ut längre. Forskningen pågick och med i denna var psykologiska institutet i Uppsala och nu hade man sänt en av sina bästa förmågor för att göra fältstudier. En vacker dag i oktober kunde så denna förmåga och Rickard Länseborg susade norrut längs E4-an i den Opel och vi han fått låna. En sketen Opel, hade han tänkt när han fått bilen tilldelad. Kunde han inte ha fått en Volvo XC90, en BMW X3, en Jeep Cherokee eller annan terrängbil. Det skulle ha passat bättre för detta uppdrag ute på fältet. Så nu satt han där och körde E4-an norrut. Uppsalasrätten avverkades och vägen löpte in i skogen barskogen. Genast blev allt mörkare Fan tänkte Lenseborg Det var ju här problemet låg Det var barskogen som gjorde folk galna Och här en mil norr om Uppsala Började ju geografiskt rätt Norrland Vegetationsmässigt vidtog den obrutna tundran Norr om Uppsala slätten Även om den politiska gränsen gick en bit längre norrut I gränsen mellan Uppland och Gästrikland Vid Dalälven Han var på väg ut i katastrofzonen Ensam, här gällde det att hålla sig kall Man fick inte bli galen Han körde den öde vägen norrut och lät tanken vandra Ingen besökte Norrland längre Landsändan var helt öde Han hade E4 helt för sig själv Allt var öde Skogen stod stum runt honom Skapade en outgrundig terrängkanal för honom att köra längs Ja, tänkte han, jag får skärpa mig jag Får inte bli galen nu jag måste tänka på något annat. På soliga nejder, skriande papegojor och susande palmer i sefirens bris. Den röda Opelkombin susade genom barskogen i den vackra höstdagen. Några dagar senare satt Länseborg vid rastplatsen rastplats vid en älv. Han var i själva Norrland. Vädret hade försämrats och det hade regnat, men nu var det förvisso bara mulet. Han satt och kokade vatten på sitt Trangier kök. När det kokat upp hällde han vattnet i en militärkåsa med snabbkaffe. Pannan ställdes undan. Han rörde i koppen och såg ut över älven. Såg sandbankar, skogsbryn, makligt flöde och berg i bakgrunden. Norrland mitt Norrland, tänkte han. Han var inte född här, men landsändarna hade ändå alltid haft sin lockelse på honom. Som på många, och ja, kanske alla, icke-norrlänningar. De breda skuldronas land, ett liv närmare elementen, ett mer autentiskt liv- Jägarna Sara Lidman, Helmer Grundström och Pelle Molin och natt. Länseborg var född i Enköping vid Mälaren. Norland hade han bara besökt i sin barndom med sina föräldrar. Men från denna resa var han på minnen av en öde fjällhed i middagssolens sken. En dalgång med vattenglitter och berg i soldis. Och av den norrländska skogen, vad annars? Sedan dess hade den alltid funnits där i hans sinne. Skogsbrynen, tallarna, granarna. Det är där som gjort folk galna nu. Var han själv då? Blev han själv galen? Den första dagen hade han bara stannat och övernattat på en åker. Han måste tälta. Inga hotell var öppna. Alla människor hade flytt. Nästa dag hade han vikit av inåt landet och kört genom ödeskogar och passerat övergivna småstäder. Han var inte rädd för att bli galen längre, märkligt nog. Istället hade han börjat fascineras. Ja, hur sällsamt fascinerande var inte Norrland... Det var som att åka in i sitt eget psyke. Dessa ödemoar, dessa raka vägar genom intet. Dessa myrar, dessa flacka berg. Han hade åkt genom landskapet och låtit tanken fara. Han tog inga fotografier, bandade inga iakttagelser. Nej, som seriös metafysiker jobbade han mer intuitivt. Alla samla intrycken, bearbetade dem mentalt och därefter skriva rapporten. Som Baudrillard när han skrev sin Amerikabok. Inga teorier att utgå ifrån- Nej, bara ut på fältet och låta sig överfallas av intryck. Länseborg satt vid älven och drack sitt kaffe. Han måste laga all mat på sitt stormkök, men han hade konserver så han klarade sig. Mitt Norrland, tänkte han, sörlänningen. Kanske har jag blivit galen ändå, men jag gillar det. Gillar att vara här bland skogarna och bergen, bland elvarna. Jag skulle kunna föra runt ett par dagar här i nedre Norrland och sen återvända. På en hade Länseborg med sig 18 gipdunkar, 20 liters. Bränsle var ett problem på sikt, men om jag bara skulle strunta i allt, tänkte han. Kör vidare norrut så länge bensinen räckte, ensam på jakt efter vad. Han avslutade kaffet, packade ihop och körde vidare längs elven. Trummade på ratten och sjöng en sång. Himlen var grå, men det gjorde honom inget. Snarare gillade han grå väder. Alla hatade, så varför inte älska det, var hans paroll. Han susade genom stumma skogar de tysta trädstammar som betraktade honom som en broder. Däcken susade mot asfalten en stämma i den eviga Norrlands symfonin jämte skogens sus och älvens brus. Vägen beskrev en skarp kurva runt ett utsprång. Väl förbi kunde han se ett kraftverk vid den älva han följde ett vattenkraftverk. Länseborg stannade bilen lät den gå på tomgång och betraktade sceneriet. En damm med luckorna öppna en inloppsbyggnad och en generatorhall. På gaven till den sistnämnda fanns en balkong och på balkongen varsnade han en gestalt, en människa. A speck amist, a shape I whist. Visst var det en människa, en man som stod avspänt med händerna på räcket och betraktade forsens flöde. Det var gåtfullt, tänkte Länseborg. Nå, jag åker väl närmare. Han körde bort mot en bro som löpte på dammens krön. Kollade så att gestalten stod kvar. Det gjorde den. Så stannade han mitt på dammen, klev ur och vinkade. Och mannen på balkongen vinkade tillbaka och försvann in i byggnaden. Länseborg återkörde över dammen till andra sidan och parkerade på en grusplan in till ett ställverk. Mannen kom ut och hälsade honom. Glad och livlig, två meter lång, skepparkrans. ledde leddes över en spång till generatorbyggnaden. Väl inne fördes han till en direktionssal, komplett med öppen spis, konstverk föreställande timmerflottning och ekbord med silverljusstakar. Mannen hade avvikit, men återkom med en kanna och två glas. Man satte sig vid några fåtöljer i ena änden av rummet. Så du är bas här? Ja, sa mannen. Fritte Gråberg var namnet. Någon måste ju sköta rulljansen. Men lappsjukan då? Jag önskade att de inte kallar dem för det. Samer heter det ju, inte lappar. Men du förstår vad jag menar? Ja, visst. Nå, jag har inte drabbats av denna galenskap, denna skogsgalenskap, denna nya Norrlands Men finns det fler människor kvar i Norrland? Frågade Länseborg och läskade sig med drycken. Nej, jag tror inte det. –Du är den första jag har sett på hela hösten. Länseborg förklarade sitt ärende. –Har du kommit fram till något då? Frågade Gråberg. –Nej, det är svårt att säga, sa Länseborg. Jag jobbar intuitivt, kör på känsla. Jag har en väldigt abstrakt uppgift, att komma med ett botemedel för hela denna norrlandssjuka. Orsaken är ju mer eller mindre klar– man har intervjuat folk och funnit att de blivit galna av att glo på skogen hela tiden. Dag ut och dag in. Men hur ska man bota det? Jag vet inte. Jag vet bara att jag gillar att åka här och betrakta nejden. Låta tanken fara. Det är som om man åkte genom sitt eget sinne. Tycker du inte? Ja, sa den andra. Jag har funderat på det där. Man står och ser ut över öde nejder. Skog så långt man ser. Och vad känner man? Man känner frid. Jag skulle kunna stå så i timmar. Men det gör man ju inte. Då kan en sällskap tro att man blir galen. Men nu kan du väl det? Nu är du ju ensam. Ja visst. Så är det ju. Man står och ser ut över sin fors. Man tar en promenad i skogarna. Går upp på ett berg och glor. Tittar och spanar ut. Det är som att se in i sig själv som du sa. Ett psykologiskt landskap? Ja, så skulle man kunna se det. Man externaliserar sina känslor. Nu hänger jag inte riktigt med, sa Gråberg. Man tar sina känslor och liksom projicerar dem på den yttre verkligheten. Länseborg förvånade sig själv. Han var visserligen metafysisk forskare, men detta med projektion hade han inte tänkt på tidigare i denna fråga. Var hade han hört talas om det hela? Detta att projicera sitt inre på omgivningen. Hur som helst var det kanske tillämpligt på denna situation. Det kanske bara på lösningen på sjukan. Gråberg, som förstått galoppen, tog en klunk lingondricka och sa Man ser landskapet och ser in i sig själv. Eller är det kanske landskapet som ser in i dig? Landskapet påverkar dig. Kanske är det ett tvåvägsflöde, sa Länseborg. Man kan inte dra gränsen mellan inre och yttre. The deeper you look into it, the deeper it looks into you. Heter det visst i någon vedaskrift. Han fick middag av kraftverksmannen. Övernattade i ett gästrum och körde vidare nästa dag. Vart? Vidare, bara vidare. Han körde den raka norrländska asfaltvägen djupare in i sitt sinne. Skogen stod tyst. Himlen stod grå. –och horisonten betecknades av flacka berg, Norlands småkulliga platålandskap. Han körde över öde nejder, skådade asfaltremsan med sina vita sträck, skådade berg och moar. Han kom osäkert att tänka på låten «Country roads», «Take me home», «To the place», «I belong». Hem, hit i detta karga Norrland– han fick syn på mjölkpalv i vägkanten jämte några brevlådor. Så skymtade en sommarstuga vid en sjövik. Ännu var det mulet, men om solen sken skulle det ha varit rena i dyllen. Han körde vidare och såg en avtagsväg till en badplats, en pistolskyttebana och några slyomvuxna ängar. Han såg ett så kallat per -Albin torp ett arbetarsmåbruk från 30-talet. Och han såg några moderna hus, en idrottsplats och skylten 70 km per timme. Skylten Åsele dök upp och han tänkte... Åse led vägarna bär. Så nu har vägarna burit mig hit. Country roads. Han väcklade ner och kryssade sakta in i samhället. Isall, skola i rött tegel och en kyrka, vitrappad. Belägen på en talbevuxen höjd. Nog var vackert, men samtidigt är han en att skåda allt detta denna kulna höstdag. En spökstad i Norrland. Var inte den första dylik han stötte på- men något sa honom att hans resa skulle sluta här. Country roads, take me home. Han slängde in i samhället och stannade bilen vid en smärre park. Klev ut och drog ett andetag. Vilken frisk luft! Han såg öde gator och öde hus. De stirrade på honom med sina svarta fönster. Vilken framtid fanns det egentligen för detta Norrland? Vad skulle få folk att återvända? En kråka flög skorrande över några hustak. Han kreverade av synen. Ödsligare kunde det inte bli. Vad ska rädda mig, tänkte han. Vad ska rädda oss stackars människor, utslängda i denna karga värld? Skogen närmade sig honom, ryckte närmare stan. Han såg det. Det var skogskalenskapen. Så hur skulle man? Han mindes plötsligt första dagen. Mindest han kört in i nordupplandskogar skogar och känt en fläkt av galenskap. Då hade det hjälpt att tänka på sidliga neider, papegojor och palmer. Han såg upp i skyn, såg mot den flaxande kråkan där uppe, så ful och grå, så ograciös. Men om man skulle projicera om den till en papegoja, mättad blå med gula vingfjädrar och vit täckning. Och över hustaken flög inte längre en kråka. Där flög nu en läckert blå papegoja med accenter gult och vitt. Den flög grassilt dess skärtpennor guppade lojt med vingslagen. Länseborg noterade det hela. Ren magi. Men det verkade så naturligt. Han hade kanske blivit galen, men han reflekterade inte närmare över det hela. Han tog fram campingbord och stol och började göra mat. Han hade parkerat in till en park föga mer än en kvadrat inramad av björkar och plattgångar ledande in till en liten fontän. Han ställde bordet på gräset, körde igång spritköket Tömde en burk ravioli i kastrullen, spädde med vatten, lutade sig tillbaka i stolen och hade det bara bra. Maten värmdes och blev klar. Han hällde upp den på en papperstallrik, tog fram sitt campingbestick och hög in på den. Pastan strök med ett nafs och sen satt han på kaffevatten. Då svängde en bil in på huvudgatan, samma väg som han själv kommit, från riksvägen söderut. Det var en vit Nissan Terrano. En stadsjip med lätt futuristisk front, cirkelrunda lysgluggar i kilarmaskering av plåt. Länseborg reste sig, gick ut på gatan och vinkade. Bilen återkörde fram och stannade. Utklev en kvinna, rätt läcker. Iförd fjällräven jacka med röd skarf och med håret i hästsvans. Länseborg släckte fram handen och presenterade sig. är Pjex, sa kvinnan och log professionellt. Från Lunds universitet. Jaha! Själv från Uppsala universitet sa Länseborg Han talade om sitt uppdrag Så lustigt sa kvinnan på sin ädelskonska dialekt jag har nämligen ett liknande uppdrag Jag är utsänd av filosofiska institutionen Men vad kan filosofer ha för intresse av detta sa Länseborg Massor Det rör ju själva ontologin Hur vi uppfattar om världen Länseborg nickade han hade ju själv varit inne på dylika spörsmål när han funderat på problemet. Till exempel då han talade med kraftverkskillen. Länseborg bytte ämne. Så du fick en riktig jeep du? Va? Ja det gjorde jag, sa Viveka. Du då? Bara en gammal Opel, sa Länseborg och pekade på sin bil. Men det är väl inte så dåligt, eller? Min bil är inte precis ny. –Nej, men jag tycker att en jeep är det enda rätta fordonet för ett sånt här uppdrag. –Ja, kanske det. Han bjöd in henne till campingbordet. Vattnet kokade precis och han ordnade en kopp åt henne med. Drickandes kaffe i parken frågade han henne hur det gick för henne. –Hur det går, sa hon och drack av kaffet. –Med att lösa problemet, Norlands problemet. –Ja, jag förväntar mig inte att lösa det, bara få lite impulser till vår forskning. Som om vi lever i en dröm eller en madröm. Om en hotfull omgivning kan göra oss galna, som i detta fall med norrlänningarna, som inte stod ut med att glo på skog. Eller om vi kan påverka omvärlden själva med våra tankar. Även här berörde hennes tankar vad jag tänkt, reflekterade Länseborg. Han drack av kaffet och sa... Vet du, det där sista har jag också funderat över. Jag har inte bara funderat, jag har även praktiserat det så smått. Han berättade för henne om projiceringen, hur han fått kråkan och bli papegoja. Den psykiska reaktionen han tagit till när skogskalenskapen höll på att få honom i sitt grepp. Iveka Vi såg lite misstroget på honom, men verkade ändå inte avfärda episoden helt och hållet. Man tog en promenad i stan, detta Åsele. Metropolen i södra Lappland Man spankulerade upp på en liten höjd Där det fanns ett torg med ett stadshus i fonden Två våningar, tak och tegelfasad Det var prytt med stadsvapnet På röd botten gyllene renhuvud Med polstjärna mellan hornen Torget i övrigt omgavs av sedvanliga hus Med gul och röd rappning Samt ett med blå plåtfasad Och ett i gul tegel Skådar man neråt norrsluttningen Skymtade den älv mellan träden –kyligt blå i höstdagen. –Så vad gillar du Norrland då? –frågade Lenseborg. –Gilla och gilla, sa Viveka. –Jag vet inte. Lite exotiskt är det väl. –Och dubbelt exotiskt nu, med all avfolkning. –Lite skrämmande, kanske. –Tycker du det? –Jag vet inte. Dels så älskar jag Norrland. –Jag har alltid gillat det sen jag var liten. Vi var här på semester en gång Ödsligheten präglade mig Tallar i solnedgången och allt det där Och när jag körde hit kändes det som att komma hem De stod stilla på torget I skuggan av en björk som prasslade i vinden Men du frågade om Norrland skrämmer mig Fortsatte Länseborg Och på det måste jag nog svara Ja, det både lockar och skrämmer jag omprojicerade ju kråkan till papegoja som botemedel mot skogsgalenskap. Lappsjukan höll på att ta mig. Jag har inte känt av någon galenskap, sa Viveka. Tor jag i alla fall. Eller? Är jag redan galen? Jag åker genom öde skogar. Kommer till en öde stad. Och träffar en man som säger att han kan förvandla kåko till papegojo- bara med blicken. Jag undrar, ja. De släntrade ner från torget- och tog sig ner på ett hembygdsområde. En präktig boning- i rödmålat timmer- bildade font för de tu- där de gick ner för gräslänten mot en lekpark. Är man helt ensam- kan man inte veta om man är galen- sa Länseborg. Lever du helt för dig själv ett tag- Säg en eremitstuga Kan du inte veta om du är galen eller inte Du har ingen referens för vad psykisk hälsa är Sant, sa Vivica. Så jag kan alltså ha blivit galen under färden hit till denna stad Och nu reagerar jag inte på vad du säger Hur galet den är Kanske Så jag kanske också är galen Vi kan ha det som hypotes man gick bort till lekparken och satte sig i varsin gunga. Sköna gungor, sa Viveka. Mm, sa Länseborg. Gungorna utgjordes av rektangulära plattor klädda med gummi, upphängda i kedjor. Sköna att sitta på, än dessa är vinnerliga bildäck, sa Viveka. Har du barn? Frågade Länseborg. Hur så? eftersom du tycks vara van vid gungor. Va? Nej, nej. Det var bara ett minne från min barndom. På min lekplats i Ängelholm fanns bara däckgungor. De var säkert billiga att sätta upp. Men skön att gunga i var de inte. Jag förstår. Det här däremot var ju rätt bekväma. Tycker du inte? Jo då. Vi vecka gungade ett tag- Saktade sen in och spanade upp mot den mulna himlen. Skira florskrunna moln såg driva fram mot den vita bakgrunden. Hon sa: Du sa att du kände det som en hemkomst. Vad? sa jag. Som att komma hem, sa du, fortsatte hon. Och köra hit till denna stad. Och vet du, jag kände det så också, som en hemkomst. Jag vet inte varför. Men ska jag vara ärlig i min vardag där ni i Lund inget att hurra för? Min karriär är helt körd. Det är ingen fjäder i hatten att syssla med metafysik. När relativist nihilismen regerar. Syster, tänkte Lenseborg. Han sa, jag är också inne på det metafysiska. Den är grunden för allt annat. Vi kommer aldrig bort från den. Oavsett om man kallar den järnsböken eller vad. Vi var direkt med på noterna. Det är 1800-talets fel. Boströms fel. Han övertolkade metafysiken i konservativ anda. Allt är bra, allt är i sin ordning. Vi lever i den bästa av värda. Och Gudfader i sin himmel och så vidare är neråt till vardagen. Allt är ett led i Guds världsordning. Man gjorde metafysiken till ett metanarrativ, en total förklaring. Vi däremot, dagens metafysiker, måste komma bort från det där. Vi måste återerövra ontologin som ett instrument för livet, för vardagslivet. Se livet i formen, anden i materien och allt det där. Blir postmoderna metafysiker? Ja, så kanske vi måste göra. De satt i gungställningen, gungade lojt på varsin gunga. Länseborg skådade bort i samhället, bort mot parken där de parkerat sina bilar. Hitom parken låg en Ica-affär i Tegel. Han sa, ska vi gå och proviantera lite? Varför inte? Man kom fram till mataffären. Samvaron med Viveca gjorde Länseborg järv. Hittills hade han under hela expeditionen dragit sig för att plundra- han hade inte ens gått in i öde hus för att titta, men nu flög fan i honom. Han krossade glasdörren till affären med en papperskorg, gick in och försåg sig bland hyllorna. Så återvände han med två kassamat, konserver. Ren stöld, sa Viveca, som stannat utanför. Visst, men jag var så trött på ravioli. Nåja, det är ju bara vi här. För vetenskapen, sa Lenseborg. Två strävsamma akademiker. Strandsatta bortom ära och redlighet. Kanske vi kunde organisera lite stark också, också. vi Viveca med glöd i blicken. De gamla tagen från studentfesternas dagar satt ännu i. Länseborg högg direkt på betet. Från parken där jag satt åt, där vi träffades först, såg jag ett systembolag. Man gick mot parken. Dog av på en gata och kom till Systembolaget, inhyst i ett gult hyreshus. Man bröt sig in och orpade några vinflaskor. Komna ut från Systembolaget, sa Länseborg. Nu då? Var ska vi hålla till? Kvinnan funderade. Han såg på henne, beundrade hennes sammanbitna uppsyn. Stadshuset, utbrast hon. Kommunalhuset, eller vad det heter. Vi ska ha det bästa. Ett skri hördes över nejden. Länseborg såg upp och fick syn på sin vän papegojan. Han pekade på den när det flög över parken med fontänen. Viveca beskådade den främmande fågeln, nickade och log. Han verkade ha vunnit henne för sin teori. Hon tycktes acceptera att man kunde projicera verkligheten till vad man ville. Hon gick mot sina bilar, packade i mat och dryck och körde upp till torget. Så vad hade flugit i dem, dessa två laglydiga småborgare, dessa ordentliga akademikersjälar? Men det var förvisso så att de kände sig ensamma. De hade genomfarit öde nejder på egen hand de senaste dagarna och hotats av galenskap. Och nu ville de ha lite avkoppling från det, ha lite roligt. Två själar blott en tanke har, och så vidare. De parkerade framför stadshuset och klev ur. Viveca dyrkade upp en bakdörr med ett verktyg hon bar. Man tog sig in och hittade ett pentry där man började laga maten. Det fanns el till Gråbergs vattenkraftverk var ännu i drift. Man gjorde sig en festmåltid på konserverat kött, potatis och grönsaker. Och vin och kex och torkade plommon och persikor på burk. När man ätit upp drack Länseborg sitt vinglas och sa Ska vi drömma? Drömma? Drömma tillsammans, sa Viveca och skänkte för mer. Ja, precis. Drömma tillsammans. Jag omprojicerade ju en fågel. Så vad skulle inte vi två kunna åstadkomma ihop? Viveca fyllde på deras glas, tog sitt eget, lutade sig tillbaka i sin stol och funderade. Drömma tillsammans, det är rena kastaneda. Ja, jag doktorerade på honom hans teori om drömmandet. Vad säger han om det då? Vad han säger? Jo du, det är lite vanskligt. I en av hans böcker, själva The Art of Dreaming faktiskt, skildrar han hur han drömmer ihop med en kvinnlig kompanion, Och de hamnar då i en helt främmande stad. Det finner sig vara i ett rum med utsikt över ett torg och de inser att de inte kan komma därifrån. Därför är det vanskligt att drömma tillsammans. Länseborg tog ett plommon, drack vin och sa... Men de kommer väl bort därifrån, från det märkliga rummet. Annars hade ju inte Castaneda kunnat berätta om det hela. Jo, det kom därifrån. Men hur? Genom att gå tillbaka i drömmen, tror jag. Så visst kan man drömma tillsammans och uppleva de mest förunderliga sakerna. Men oväntade bakslag kan också inträffa. Man drack upp det sista man hade av vinet. Länseborg reste sig, gick fram till sin kollega, tog hennes hand och fick henne att resa sig. Han sa, låt oss drömma tillsammans, oavsett farorna. Oavsett var vi hamnar, för vad finns det att komma tillbaka till? En karg, avfolkad stad mitt i ingenstans. Och bortom det, två karriärer som gått i stå. En glöd tändes i Vivikas ögon. Du har rätt. Låt oss drömma. De omfamnades. I ett sovrum, använt som övernattningsrum av någon strävsam kommunalgubbe på den tid det begett sig, förenades man. Man låg med varandra och sov sedan i varandras armar. Och man drömde tropiska drömmar. Det blev morgon. Länseborg vaknade och gick ut i husets övervåning kom till ett något större rum och trädde ut på en balkong. Solen sken, men det var inte det enda som skilde sig från gårdagen, långt därifrån. Den vitrappade kyrkan på sin tallhöjd var nu ett marmorpalats på en frodigt grön knabbe, bevuxen med suppressor och man träd. Bebyggelsen runt torget bestod inte längre av hyreshus av tegel, puts och plåt, utan av varmt senabruna arkader med takpannor av glacerat tegel. I fonden av torget fanns en park med buskar och palmer, i vilka apor klättrade. Länseborg trodde först att han blivit galen. Men så mindes han gårdagen, mindes drömmandet. Vi Viveka slöt upp vid en sida på balkongen. De såg papegojor i skyn. De såg hur en evigt blå himmel välvde sig över stan. En varm vind fläktade upp från det solvarma torget. Och nedanför staden skimtade en rödbrun flod- Makligt flytande fram mellan bestånd av yppiga lövträd. Tät djungel. Så det fungerade, sa Viveka. Vi har dömt oss bort. Hamnat någon annanstans. Länseborg insköt. Eller man kan säga, vi har projicerat ett paradis av denna karga nöjd Med våra blotta tankar. Vi har vårt eget blå Hawaii i vår lilla Norrlandstad. Pappegojo, sa Viveka. Blå! Och röda och gröna. Och vita. Kakaduror. Ja, och apor. Men vad tror du nu då? sa Lenseborg. Om det där kastaneda upplägget du talar om. Det där om att det är farligt att drömma tillsammans. Well, sa Viveca. Kanske är det farligt att göra det ibland. Men gör man det rätt så går det. Och för oss tycks jag ha gått vägen. Jag är ingen shaman jag kan inte konsten och drömma så som Kastaneda ned alla den. Men du tycks kunna det ändå. Liksom jag. Ja, så är det kanske, sa Viveka. Så varför bry sig? Så varför bry sig? Vi får inte tveka nu. Vi måste ta ansvar för den dröm vi drömt. Det blir så vitt jag kan se en smal sak. Här är ju varmt och skönt. Det är paradiset. Vi är hemma. Hemma i paradiset. De omfamnade varann och återvände till sovrummet i sitt hus. Numera ett palats i brun sandsten. Ej längre ett kommunalhus i Tegel. Vapenskölden visade inte längre en ren med en polstjärna. Den var ett lejonhuvud av guld. Omgivet av lotusblommor och pärlemor. Allt på en grund av blågrön mosaik. Sovrummet i palatset var ett gemak med äkta mattor- –och himmelsäng med brokiga sidenförhängen. De tur levde i sin drömstad– –älskade och njöt av vad naturen kunde ge. I parkerna plockade de kokosnötter, ananas, papaya och meloner. I floden fiskade de matiga, exotiska fiskar– –och i lerkrus i arkaderna hittade de diverse ingredienser– –som ris, couscous, sötpotatis och dadlar. De levde som kungligheter. De solade sig på terrassen– de vandrade i den soliga stan och beundrade fontänernas lek med sprudlande kaskader bland gröngyllne gräs, palmer och akasior. Mitt i allt detta kom Länseborg, som en sista rest av sitt gamla forskarjag, på idén att ringa ett samtal ner till sin gamla uppdragsgivare. Han fann en telefon i palatset, juvelbesatt och med hörklyka av horn. Han ringde Isak Bedell och skrek triumferande. Jag kommer på det! Jag har botemedlet! Sprid nyheten. Norrland har blivit ett paradis. Jag har drömt den tropiska drömmen. Säg åt norrlänningarna att de kan återvända. De behöver aldrig mer frukta skogskalenskapen. Norrland är förändrat och jag och min kollega har gjort det. Vi är kung och drottning i paradiset. Han la på. Han såg Viveca komma emot sig. Läcker i en sidenklädnad av grönt och rött. Och med juvelörhängen, pärlhalsband- och kollier med smaragder, safirer och topaser. På huvudet en tiara i vilken glimmade en röd rubin. Själv var Länseborg påsiga byxor, snibbskor, gul sidentunika, brokigt skärp och en turban besatt med en diamant. Tillsammans skrev de bort i sitt palats. Man hade drömt sig ett paradis. Livet är den dröm vi skapar, som McLean. Drömmen lever. Vi går inte under på våra drömmar. Utan för att vi inte drömt starkt nog Man levde tillsammans och dagarna förflöt i evig salighet Som att komma hem, tänkte Länseborg Och nog var han hemma alltid Hemma i paradiset Vädret var oförändligt varmt Aporna skriade och papegojorna flög De tropiska dofterna värvde in nejden i sin trolldom Naturen gav av sitt överflöd En vacker dag hörde man ett brus som av en folkmassa och det var en folkmassa. Folket återvände. Norrlänningarna kom som ett lämmeltåg- och återvände till sin till paradis- vordna domän. Meddelandet till Bedell hade nått fram- nyheten hade spridits. Till Åsele och till hela Norrland- återvände folk i skaror- med befriade uttryck i ansiktena. Nu fanns inte faran- att bli galen av skogen längre. Inte risken att man skulle bli vansinnig- att stirra ut på karga skogsbryn av tall och gran- för nu växte här palmer, akasior, mangrove och cypress istället, och solen sken i en evig sommar strålade från en oändligt blå himmel. Viveka och Länseborg stod på palustraden till sitt palats och såg folket strömma in i stan. Man välkomnade dem och lät dem finna sin boning var de ville. Fred och sämja rådde. Man hyllade de tusen sina härskare i paradiset. Stan levde och kungen och drottningen levde tillsammans. De låg tillsammans och detta fick såklart effekt. Det gav resultat. En vacker dag kände sig drottningen lite opasslig sedan hon vaknat. En läkarkunnig man, för detta distriktsläkaren för övrigt, nu en man i vit kaftan, snöra om livet och på huvudet en blå turban tillkallades och undersökte henne, kom och sidor ut till gemaket och berättade för Länseborg vad det gällde. Jaså, min san, sa denna glädjestrålande. Det var goda tider där. Ja, vist är det, herre, sa läkaren. — Då, min gode man, föreslår jag att ni sammankalla folket. meddela statsvakten och sprid nyheten att jag ska kunna göra en glad nyhet. Om vi passar en timma. — Skall ske, herre, sa läkaren och gav sig av. En timme senare kunde så träda ut på balustraden. Han såg ut över sitt torg där folket samlats, klädda i kaftaner, burnuser och linneplagg i skiftande färger, med scenen inramad av de gyllenbruna arkaderna under sina skinande glasyrtak. –Ärade medborgare! sa Länseborg, klädd i sin gula tunika och diamantprydda turban. –Jag har glädjen att meddela att drottningen är gravid! Jublet visste inga gränser. Himlen välvde sig oändligt blå över dem. En papegoja flög över torget, skriade triumfatoriskt. Solen strålade, sträckte ut sina armar och välsignade den paradisiska stan. Mm. Nästa gång jag åker till Norrland ska jag inte kolla så mycket. Och ta med min kasta nedan. Det är när det är kris som folk är allra minst benägna att lyssna på experterna. Även om man skulle önska att det vore tvärtom. Skulle vi lyssna på filosoferna vid en metafysisk kris av det här slaget? Eller på retoriker och chalataner? Vill du diskutera dagens noveller kan du göra det på vårt forum på elektrobadur.se. Ett meddelande. På lördag den 12 juni kommer jag att vara på Eurocon, en all europeisk kongress för science fiction i Stockholm. Vi kommer att läsa Tidvattenlinje, en översättning av en novell skriven av hedersgästen Elizabeth Baer. Under kongressen kommer också Erik Brannström att läsa högt ur sin kommande roman. Jag länkar till hemsidan för Eurocon i avsnitsnoterna. Nu är det slut. Avsnittet illustrerades av Niklas Andersson, som jag också tackar för vår hemsidas grafik-